قازاقستان او قیغیستان او ازبکستان او د لسیمتر اور رسید او دی خواته یزدیو چې حتی چاغه اور رسید المغرب ته اور رسید دی خواته د معاویره دو په زمانه کې اندلس ته اور رسید دا دولت یوسمانه دنهو په زمانه کې خپلغه لوې پرختیا ته ورسید په دی زمانه کې یو یهودای په دوهم سنان شابه عبد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 فلانه عبد بن ابي سرح دمصر والي كفلانه او 10 مهاجرين وانصار واولين المؤمنين ده يخي دي, دي خلقوا في منزله كده دار التجار اغزك شوالي بي خبر شو نيشان بصلان بالولايات خلاصه ده شمال مصر شامطن شامنا شام بسمصر ثلر بالاخره دي اسلام او الاسلاميه دولته ودي عثمانه ودنوب خلاف ده يا لو يا فتنه قائمه لو يا فتنه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 هاڅوک چې زر او خبر کړې اوخه په جیشل عسره کې تبوک غزوه ته ورکره زر بار کړې وخان د مال او متا سره هر سره په دغنن زمانه کې څوک لا کې ځل زر شرغان څو د زر, زر بار کړې وخان اسلامی دولت کا او اسلامی اهتوار په امر سره چې کله دې د عمل ولیدل فجهري ما ضر عثمان ما فعل بعض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 ګورم نو موږ تاسو ښه خل اسلامي تاریخ ته لږنه تغير متوجيشو دا تاریخ بیا بیا تکراري نه حدیثي بیا بیا راځي هل یې هم مخکنه موجود دی په تاریخ کې هم موږ ورته پام نه کوو چې پام ورته وکو دا تاریخ پرانا کې موږ په خپل ګورو اسلامي نصوص کې قران کې حديث کې د صحابه او پښون کې د اسلامي دولت د خلفا او پښون کې د دی فول مثالونه شته دي په فکر یې د تاریخ کې ورسټریانې پرونی تاسو په خدمت کې ده هم هرڅ کړه چې کله دی فرانسې فوتشا په میسر کې اسیر شو او بیا د مسمانان سره په بند کې پروت ناور ا دې بنو ورو کاوه چې د مسمانان هرڅل پاس کړي جګړه کامیابي د وسایلو څخه شېدي د علتون څخه شې یا عواملو څخه شې چا غوړو کاوه نو پوه شي چې مسمانان به خپله سرچینې د دوی په فکر او په عقیده کې ده وسلکی نه وسلي کم نه شمیرې کم د ازم کې کمې دي خو بیا دوی بریالي دي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 کو کمانیسم لاړه نه لیسنامې ملک انگریز لاړه دی انگریز قانون لاړه نه عیسایان لاړه لادو، عیسایت لاړه نه کفر لاړه کافران لاړه لادو، کفر لاړه نه ترنه خپل مسلمانان په خپل ملک کې ذلیل دربدره خاورې پسر دا ولی داس یوچا لا لاسه چې نومونه د مسلمانانو دی قانون د مسلمانانو بولی بلکې قانون مسلمانان هم بولی خو په فکرې له حسب بلچارو ذلیل دي راځو به خبره وکړو چې فکری جګړه او د اوسنۍ مواصر شکل نشه د او مقاصد یې تشه دی فکری جګړې ته توجه کی اول بل تاسو ته زیات فکری جګړه او د اسکری جګړې ترمنص ها فرقونه درته چې کومه لوجنہ اسکری جګړه فکری جګړه تر مهمه ګڼلای کی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 جګړه پر روانه بچي به د کافر کوي خزبه د لند غره کوي جامعه به در تبديلي یا اخلاقو در تبديلي تلویزیوني پرګرامونه به تعلیم او تربيه به درامي به نور یو بل سياسي پرګرامونه به د ملت د ملت بڼه د ملت عقيده د ملت فکر د ملت نظريه دا به در تبديل کی خو تبن قرار ناسته مناسب بن قرار ناسته مدرسه بن قرار ناسته مسجد کې هم خير او خيراتي نه كتب دي نو لېږي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 د څوک کې اړې دې کوم وحشت د جامنګ پکې وسیو هغه شته چې موږ غیرت وایو هغه شته چې موږ حیا وایو هغه شته چې موږ ابرو وایو په هغه ارزښتونو چې موږ فخر کوو هغه د تل جاهلیت او بیرته پاتوارې او تخاری او بیا ورته د خلق تشوي مرتجیين کوم انسان به موږ ته تشوي تور بي اصل ترجوکي د پیغمبر زماني ترجوكي. د مدني اسلام کوي دموکرات اسلام نه منې را سره اصل کوي بیرته خپل ځاګه وجو کوي د ارتجا روجونه ده دا په خناله کې یسته دي اصل تر نه ما سره دي زي چې په ځان سره بیا یې در سره وان دا نه وای چې زه کتاب لرم زه قران لرم زه اصول لرم زه پیغمبر لرم زه لرم لرم دا څه نه وای مخته مخې ما سره دي پر مخت ترقي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 په دغه جامه کې چې د تاوس په تند په دغه حس کې پګړی چې تا تړلې ده پدې ته یو کوخار کې درځېدل شي د خارونه دې تادی کې بل چا دی د انګريز دی د دې تادی حاکم بکې سوق ده انګريز ټوپک دې چا لاس ته ور کړې دې تادی ورول لاس ته تا پیولي تا پیړبې ولي فکر دې اور بدل کړي تور ته گمراه کاری تور ته پردېخ کاری د دې ځانه کافر بیا لاسکان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 او د تا مر مې په ساکړې دي تاسو رې د غرسو کې تورزی دي تاسو دښمن در سره وې هی په لاره نه یات پرديو نه سره دي دا دا انګریز چې نه یې سره یو ده نه یې جبر سره یو نه یې اخلاق سره یو نه یې قوم سره یو ده نه سره یو ده نه سره یو ده نه یې ملک سره مز ده نه یې در سره ملک د خپل شوه دا دوست شو هدي پیغام در اولاد د پیغمبر قوم د پیغمبر د کلی خلک د اصحابان المصیان د پرديش په دې باندې مونږ ته پیغمبر راکې تاسو پرديان پیغمبر راکې ا موږ هم په شرم یو چا ته ول <والي> دک دې فکر ور بدل کای د تاسو چې د کتاب مقابل کنن دیوالی او رساله او حاکمو د ریډیو تلویزیون ژورنالیس او خبريالو پولیس او امنیت او او مالمو مدیرو دای ش دي او د کتاب خلاف ولاړ دي, دي دا ول فکر بدل کای د کومي جګړې په نتیجه کې فکر بدل ک د فکری جګړې په نتیجه کې د فکر چې ور بدلاو ملاسره چیرته په یو ورځ د افکارور بدل ک کدی په اور بدل کړی لکه ورځنچ مکتب کې اور داخل کې تر هغه اورې شد داکټورا واخسته د افکار خو په یو ورځ نه اور بدل کړی کنا تاسو خو نه کړی چې فورا یو شی وو بل شي شو دغه په دې څلويختو پندوسو کلو کې اور بدل کړی دغه په تیر او اتیاو کلو کې اور بدل کړی ته چیرې ته چیرې وشدایې د ایتادی کلي ځانانه کافر کول دا د ټاکل کله یوازې په ولر او تلر راځي د دې کلی په زرګون نور ځوانان دی ولر سره ناراضي دا د الټو ولې پریخي تح... دا تاسو سره ولر ناراضي تور ټاوله پر دایخ کاری مخکې ټول به در کړی درته که یوازې پاپي ته په کلي کی دعوت نه را کړي ته د فکر سرهای نه یې پاک دي احساس نشته کله په دعوت باندې نه پېږي کومه چې پګړی خوشاله ته یومات گردونه دی وستل هوا ځاتان تطښللي خلک درته umat کافر کا او ملت کافر کا په لکهو زبانانی کافر کول ته لګي او په هاشي او او د ارستو او د افلاتون منطق درس پړول کومونزم د نس پړاو تبرالزم د نس پړاو دیموکراسي د دي نس پړاو مسیحیت د نس پړاو هنريزم او یهودیت د نس پړاو په کتاب کې درته سر نه نه کړی دی او کافر څو بار کې څنشت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 لمسيحان وكفر داده للمجوس وكفر داده لصالحين وكفر داده لقوم نوح كفر داو, كفري داو، قوم سمود كفر دا العيله داو لقوم سامود كفر دا العيله وتوجيهات داو لاسال سلام لقوم كفر داو لموسى سلام لقوم كفر داو لابراهيم والسلام لقوم كفر داو لنبي الله سلام لقوم بكفر اشكال داو طريقه داو اخلاق وتمدن وفرانجي داو زكى صحابه الكرام قدسوا وزيت كرالوشوا شاغوا هم في الاسلام فيهم في الكفر فيهم کفر په دې خاطر مې پیژاند چې خپل ځان په وساتي خپل آل او عيال په وساتي ته من نه کفر خپل پیژاندل نه بچان تور خوده لې زکه خو بچان لا در نه کافر شو ته واځه ورونه ته لا نکځه تا څراپورت شول ولی تا کفر خوده لې نه د ورته ایتا په کوم کتاب کې دا ایتا کتابونه خدي الف نه نیولې پرې ما ټول ویلې دا تا کتابونه خو ما دې صرف بهای تر بخاري پور د ټول ویلې نه تو خو یو زکه تخمت دیموکراتي شرحه نکره تخمت دینلزم مسیحته شرحه نکره او دین سره نه په کوله ده په پروژه په دنیا کې روان ده خو د ټاکیو نه وایله تخمت د الحاد معاصر اشكال و نه وایي تخمت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 او که دیشته ده مخنو وړوې خبره تی غټه راوځي او خبره ده دا چې ترخه حقایق تی رازین شلک په باندې لکټه باندې هغه روکو لکټه باندې روکو کبل چې اتنی د خپل بچی د خپل کور کې ورزداک چې د خپل بچی خدای دا نه کافر نشي ځکه چې شرط یې تاور تا ته په زرګونو ملاندرو کوم چې زمونه ګمراهان یو کافران کافر شي په زمونه یم خپل کور کې لا چاته ده نه دی ل چې بچی د امکو ده دا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 که بیاوی د لرنم چې چلو طاقت نه لري نو د لرنم کې بیا کوتي موهه لري بېداره لا یو د مؤمنو من جحر مرتين مسلمان له یوه سوړې د ځل نشه چیلکی مونږه ولا هر ځل چیلکی بل د یوه سوړې نصاب کې مسلمان نشته دا لوند مدرسې په نصاب کې هغه شنه نشته چې د خلقو اقدارات وساتي منطقک اشتد فلسفویک اشتد د زید و د عمر جګري سبب بخنه ځتی یو دشئ المرحله الترسيد اللي دي ضرب زيد بن عمرو ضرب زيد بن عمرو يقول اشتي ضرب المسلم كافرا دخل من دي اربيده يقول قدامك ضرب المسلم كافرا درس احمد القران دخل يورز بك هو درسن فعل ده ديواز ضربه نده كان درس احمد القران ضرب خالد الكافره قتل المسلم اليهوديه دا مثال تاس چیته ورته لیدا د صرف نه کې چا خو بندیزه په نده لګولې خبره ده چې ما تاسو ته لېونی ټوک او کوله وایو لېوانایو موږ چې مسره مخامخ تخدس بخیر بیکره لیونیم نه دروځي ولې خوري روزي خني س دونه په یي څې روزي میښته چې مولان ورته چې پام می شو د پورس کې خوشال روزي پام می چې دغه دې زیاده ودي عمر را جګړه د بیخزت نوره وسته شوه دا پریدی اوس درس احمد القرانه قتل المسلم الكافر حرر المجاهد بلده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 پاسانه کېدلای شو زکه ازو ورته راګی راورتکی پیخبرې او فکری جګړه چې ده هغه په تراوانه ده چپت روانه ده څوک کنهو نه بلا پیخبرې نه میا پیخبرې نه اجس پیخبرې نه شیخ الحديثه پیخبرې نه مزث پیخبرې نه محراب پیخبرې او کو پیخبر شو نو خوره ته مثال وکای کنه چیرې پیخبر شو ټول ملت یو رکم انسان رانه کافر ک بل وره نه وشيږي وروته اتره که مې کښې لا وتره سیډر نه او چې ګیره وتره شوه جنۍ بدلې کړې اته نو نه بیرن شروع کړ په سرکو کې دوی نه نو راغلي وته ول فکرې بل د کورس لاله لري د انګریزي لاله لري دای فکر ورجول کړو ورته طلع کله نه وي چې د ایتاج جنازه واخست پک لا سا غړېدل د دربانې تکبیرونه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 او په دې کې بیا مرزړه خیرن بیا راپو کړیږي پکې دا ولی د دې لپاره چې زبې چار بده زبې ته خطر کوونکی تأثیر باسي په آسان منطق هم زره دلیل هم زره قرآن هم زره حدیث هم زره تاریخ هم زره بیرته ګیره ته چا مکوړکی په ګړی کې بیا ودرته راښتل کسبین چې ګوډي یو زه تا استاد نه ما درس پوندرس نه ویلې چې ما درس نه فارغ نه یي ګنه دې سترګې لمانه مکانه نو تاسو <سؤال> استاذان پوهیسته که نشته څه به کې کنه هغټه بیا به سره غبرې غبرې درته کوي خبر راځي چې ځان پوه کو پڅوم مفاهیم ځان پوه کو ده نو افکری جګړه ډیر خطرناک ده ځکه چې په طرف روانوي او اسکری جګړه مراله روانوي دای نو فرق دی دایم دا دی ورونو چې اسکری جګړه کې مقابل <سؤال> لوري هم اسکری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 د خپل ځمپ با دفاع باندې ترې وحدا قادر وي عسکري جګړې دواړه لوري په با دفاع باندې قادر وي دا یو خبره او به موږ خبردار شو د دفاع تمرین لیدلې وي لزان د دفاع په پدكومن باندې حمله تمرینی لیدلې وي وکول نو کولای روزل شوی وي همو سهیل لري او هم تمرین لیدلې وي خو په فکر یې ځړه کې یو خطا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 په جواب وایلو په طریقه لا په لا نه پی چې دا غړې وي چې ځاور مداروادي کنه رواادي دا د مادي دوستي خبره راته کوي کنه د خبره راته کوي په دې لا نه پی د دې ته ډیره توجه کي زکه خوې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 قلب قلب سقر دينا اوليه انت يا ادوات دري يا اخبار دري يا مجليد دري يا سيمينار دري يا بلشكار و سفاري وتا يصح تحت قتيس ميدان مر ميدان و سفاري دمنج هادي التنظيمون بزرغون ليكوالان و نوالان خطيبان نشت ماشي ري يومين دا يومين دا نورو برنامج ريزي شوش دا شكل بان رانا خريداري بوللي واي نو دا فرق ده په فکرې ژغری د اسکرې ژغري زکه خو دوی لري د توجه ټکی دون فرق ده دا چې دا اسکرې ژغره صدا د زمکه اشغالیه اسکرې ژغره زمکه اشغالیه په دی معنا یو یمن یو ډول یو تنظیمی یو گرو یو یو حزب یو نټ دا راځي چې یو حمله کوي هغه د اشغالیه هغه کی خپل قرار وا جوړي که شری د دې یا اغه ته او دا د مزه دا ممکن دي څنګه نن یې سباګا ول شیلي او افغانستان څوزه لري نو شیای څنګه ګزنی ولاته آزاد شوې انګلستان یې ولاته آزاد شوې امریکایي نور ده دغه نيست نه ازادي ګلګه ده ته نيست نه ازادي خو فکرونه راڅ شي نيست هغه عقل نيست مكنه نيست خپلونه ايشغالي فکرونه ايشغالي دا فکر نمند تخلاص چي لوش خو کله ورځه سره ته موږ چې نه فکر در باندې سپورګر کپکور کې مغزه هن تابې خو هرته جیکشن د مغزه هن تابې ګوريب د مغزه هن تابې د مغزه هن تہاتیم <تغطيق> دماغ زم تابع کورو کی فکري اسکه فکری جګړه ذهنونه ایشواله او ذهن بیر ته صفا کول دا نهایت سخت کار دی دې څکه ګور یابانسان څوزلونه ونیول شو بلچ اشغال کړ په آزاد شوکه مشه آزاد آزاد شو که مونږ ستا مې چې دمه د ملزېونه نشو نشه کار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 پرون یو ډول کاسرونه نن بل ډول کاسر شک مخمني ذهنونه مشغول کړیو مذكر نه شغل کړو ځکه مې آزاده ځهنونه مشغول کړیو فکرونه مشغول کړیو مغز مشره مشغول شوه پدش آزادم نه کړی شو دا هغه کله مثال مشغول کړیو دا چې بل نخې مشغول کړی د داخله نورم سخته ځکه هغه یلغه نه زور سره کړی وای په بل ټوله شراب او د رانو دیدنه کاره په د روزه هغونو په کول د دعوته واري د لنکنه واري د روزنه واري د مکتب واري د تربیه واري د نصاب واري د وینا واري د خطابته واري د رادیو واري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 تاته هغډې د لوی مسولیت در پخاړه ده بیا توفق پلس در شي بندیز به پیوله غي بیا په کور کې به نه نه کاش انته به رونه نه لغید نه نه په پرده کې لغی ولی زهن منګه اشرا آزاد شو دی د دی کفر د اشقال نه نو کفر دې شهرونه دې دویزیونه آزادول د دې بچیان آزادول د دې مکتب آزادول د پهنټون آزادول د راډیو آزادول د دې تلویزیون د ډرامي آزادول د شعر آزادول د نسره آزادول دا دومره کار وغوړل چې په طرحه په ایمانه پیلګیږي دا دې چې لګیږي دا خو مست نه دی ونیږي هر چاته ما څو ور کوي حکا کسان روزلی دنیته داور زکړې شي دموکراسي کوفر داونه دی کوفر دلایلی لیبرالیزم کوفر دا او دغې کوفر دلایلی دی دآزادي معنی په غرب کې دغه شیدا او داسلام کې دآزادي معنی دغه شیدا په دې برخه کې کوم مضمون نکړي کوم دشه غردان دروزې لري پرصفه کوم ورځي جامې کان مخه مخته یې کړه او به راتل کتل یې شپږ دی کڅدین او سلری حاصل کړي دې دې د تمدن د فرهنگ پر رد کړي کومه رستا ووینا کړي ده او تقرير ده ده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 د ه د پااره د وانان روزل غواړي د طالبان او د مللایان او روزل غواړي ورته په امبر هم خپل صخوابان ل هره خوا به چلاو پ هم قااضی وه هم به دا هم به ایام هم به جنراو هم به سر هم به ولسالو هر ش به دی ځکه ل لا و نه مهو سره لږ داسې نه چې ی به د خاضی پ پاییس یو به د واالی پس لګ ی د مفتی پاییس لګ یو به د ال پیس نه مهو به و لږ ته دفلانی ملکولی هیو به ل همو به داشان قاول سنبالو زك شاغبير وزل ايو يسوع راضي پامر رسول الله ما وليگا والي مكه امرت يا عبد الرحمن النسور لا تطلب الاماره فإنك ان اعطيتها عن غير مسألة او عليها وان اعطيتها عن مساله وكلت اليها كم ذوي العرب واडा ما تاكي اغ نشتا دغ صفات شكم دي اماره دي فارو كاري پامر سان تي دي اشخاصو انتخاب بان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 چصونه د لاسکیهاله که نو له الهانو سره په دې ملګرې نه ای نو دراسلا سره هم باله ساه په دغه روحیه باندې روزل د فکرونو ازادهول د زمونونو ازادهول د کفرونو د گمراهینه له دې رخواړی وړی ډیر کار وړی خپل بچیان یې شروع کړی اکاډمۍ او پانتونه نه مجوړه ویل خپل خوځې شروع کړی باور وکړي چې خپل ښځه خو وروزی دوم ربعۍ شوکوي دوم ربعۍ شوکوي دوم په خوندو په یتمن زندگی چې د 80 تر راتل بله اسې تعال من باب التحديث بالنعمايد الثواني دي نعمت دي د دولتي وژنه اورونه تراتلم کور ولانی خزمي راتوي لارش الله دي ملشه زبدوادر تکوم چت لارشي بل لارشي بل لارشي دبن زيد سوق په سبا من له لاسه نیسی کشکاګین درنه دیایم درنه که جوان دی وی بیرته هس کغړی راشه او که شهید شه مطمئن وسه په اسلام روزمه درې مد خزي الفاظ شمتي ویلی زیتہ دې ایتہ په اسلام باندې روزم دې دینه ته مطمئن اوس ول خاري م وسره کوي ته چې مځده بیا غو نه وسوي لور یقبلو که زه سره سره شروکی فرغه دې پېتمنان باندې راغلن دوه مره وکړې ته نه واخزیدم نورونه څوارمه چې تاوي زړه ش الله دې ملشدد نارين توب کرد نرفس دې زبه دې خاري وک کژندې و دېته ورشي ک دېمر تاکلې دې ته الله نه اشاره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 دا ټول کار وړي او کار ورته وایو دا ته کار وایو دا تر اوسه په کوم مشکل کې راغله هغه دا چې تمن کار نه ویلي ارزم په څنګه کې غټوري په دفتر کې بایله لې په جنګ کې هم غټوري تر جنګ ورستنم بیرته بایله سبحانك الله و بحمدک اشهد والله لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک وجزاكم الله خيرا